Можливо, я міг би таке зробити. Але для цього мене потрібно було загіпнотизувати. І не уві сні, а насправді. І цього зі мною ніхто не робив. Я добре пам'ятав усе, що розповідала мені про гіпноз Світлана. Після сеансу гіпнозу людина, як правило, повинна пам'ятати, що перенесла його. Піддослідний не знає, що робив будучи під навіюванням, але все, що відбувалося до цього, мусить пам'ятати. Гіпнотизер не може стерти з пам'яті якісь події. Отже, піддослідна людина не забуває, що зустрічалася з гіпнотизером, і що з нею проводили сеанс. А я нічого подібного не пам'ятав. Я відчув, нагальну потребу терміново зустрітися зі Світланою. Мені знову потрібна була її допомога, порада. Я хотів будь-що розібратися в цій заплутаній кримінальній справі. Доходила сьома по полудню. Ще півгодини залишалося до дизеля. Миттєво зібравшись, я мацнув у кишені по грошах і вже вискакував за двері. У кишені справді були гроші. Але чому так мало? Я б пройшовся по інших, але більше не знайшов. Довелося неприємно здивуватися. Я завжди вважав себе охайним, коли справа стосувалася грошей. Мене можна було спитати серед ночі, скільки лежить зараз у моїй кишені, і я б не помилився. А тепер відбувалося щось незрозуміле. Їх було утричі менше. До того ж, зовсім в інших купюрах, ніж я бачив останнє. Куди поділася решта? І звідки взялася ця дрібнота? А такої пошарпаної двадцятки я взагалі не тримав у руках уже кілька місяців. Що це за маячня? Я не міг зрозуміти, коли загубив свої гроші і звідки взяв ці не вистачало більшої частини. Не знати чому, раптово згадалася фраза «Гроші не пахнуть». Як це – не пахнуть? І я пригадав запах, що переслідував мене після пробудження з того дводобового сну. Саме папірці, що лежали на долоні – мали цей характерний запах. Жахливий запах, від якого йшли мурашки по шкірі. Я згадав його. О, Господи! Ні! Гроші відгонили вагонним тамбуром, неповторним букетом матраців, туалету, чужих шкарпеток, решток їжі та алкоголю і поганих цигарок. Цим запахом Надовго просякло все, що побувало у плацкартному вагоні. Здалося, що я божеволію. Ось куди поділися мої гроші. Я прикинув, скільки міг коштувати квиток у плацкарті на таку відстань. Туди, назад, вдвічі більше. Щось я, напевно, проїв. А ця дрібнота – здача. Отримана в якійсь касі або їдальні Все приблизно збігалося Тепер я не мав шансів відхреститися від цього Так буває Тягнеш з наскладеної купи каміння якийсь один з-під низу І не можеш довго його витягнути Зате коли це все-таки удається, каміння починає падати лавиною так сталося і з моїми доказами. Тепер вони сипалися на мене, наче те каміння. Все, що було насправді і не зафіксувалося в моїй пам'яті, несподівано розклалося переді мною, ніби на останніх сторінках заплутаного детективу, в якому автор, доволі назнущавшись з читача, нарешті відкриває, хто що зробив. Відразу пригадався і легкий біль у щуці, який переслідував мене цілий ранок Він був чомусь таким же знайомим, як і той запах Так були й завжди на другий ранок після полювання, коли доводиться стріляти посиленими зарядами З патронами, спорядженими кулями або картечю. Сильна віддача б'є по щуці, після чого інколи навіть залишаються помітні синці не дивно, що я не зрозумів відразу походження цього болю, вважаючи, що не стріляв останніми днями такими патронами І ще одне Майже так само, як і щока, скимів середній палець на правій руці Ледь-ледь Напевно, я відчув це тоді підсвідомо і лише тепер пригадав його, яке належало, вдарило скобою від рушниці, яка захищала спускові гачки. Я торкнувся цього місця на пальці. Воно було чутливим навіть зараз. Все збігалося. Ось чому ніякі квитки не валялися по моїх кишенях. Вони були завбачливо викинуті. Або знищені, як докази цієї поїздки. Ось чому одяг і взуття вичищені і помиті, а під нігтями та на інструментах не було бруду після розкопування схованки. Ось чому стріляна гільза стояла в моєму сейфі, а не була залишена біля трупа або викинута. Там вона могла щось доводити, а вбивця справді не хотів, щоб його знайшли. Мало того, будучи при здоровому глузді, він робив усе чітко. А те, що він був при тямі, не викликало найменшого сумніву. Людина, яка виконує своє завдання під гіпнозом, використовує все своє вміння, навички, розумові здібності, а іноді й більше. Просто вона робиться ніби за межами свого свідомого життя. Про це розповідала Світлана. Тому й не залишили гілки кущів, подряпин на обличчі досвідченого мисливця, за довгі години проведені в лісі. Тому й знайшов убивця таке безпечне місце для гільзи. Тільки в моєму сейфі вона нічого не доводила, оскільки й повинна була тут бути. Тепер уже практично все вказувало на мою безпосередню причетність до вбивства Гаркуші. Я був близький до того, щоб остаточно в це повірити. І тільки одне залишалося для мене повною загадкою. Лише одна річ у цій геніальній системі доказів не відповідала, намагаючись розвалити її вщент.